El divendres 15 d'abril, torna la mare de totes les festes. Millenium i Moguda.com presenten Moguda Dance Festival 3. Amb Sac Noel, Marçal Ventura, Xana, Mighty, DJ Sonic, Loca People, Dance Me, Isis i Incession. I a partir de les 3, ho podràs resistir? Aquest divendres, Moguda Dance Festival 3 a Millennium. Evita cues i compren l'entrada anticipada a CosmicClubMillenium.com. Pla GFM, emissora oficial.